Imnul al al Sfântului Simeon Autolog Cuia nume îi se arată Dumnezeu și cine ajunge la deprinderea binelui Prin lucrarea poruncilor Acesta este supra titlul imnului Cum fiind ascuns privești și observi toate Doamne, cum nu ești văzut de noi, dar ne vezi pe noi toți Dar nu pe toți pe cei pe care îi vezi îi și cunoști Dumnezeu meu Ci numai pe cei ce te iubesc și cunoști iubindu-i ca un prieten Și mai cu seama acestora te arăți Fiind un soare ascuns pentru toată firea muritoare, răsari pentru cei ce sunt ai tăi, și își văzut de ei și în tine răsari, ce odinioară întunecați, desfrânați, adulteri și destrăbălați păcătoși, vameși. Pocăindu-se, ei se fac fie ai luminii tale Dumnezești, Lumina naște negr și Lumina, deși ei se fac lumină copiii a lui Dumnezeu, precum este scris Ioan 1 cu 12, Dumnezei, Dumnezei prin Har. Cât bine poruncile Dumnezești că te lumea cea deșartă și care duce în rătăcire, câți urăzi fără ură părinți și frați, socotindu-i străini și lucr trecători prin această viață, câți se fac goi de bogăție și de bani și te găduiezi cu totul împătimirea față de ele, câți se scârbezi din suflet de slava cea deșartă și de laudele oamenilor pentru slava de sus, câți și-au tăiat în chip desăvârșit voia proprie și au făcut ca niște oi lipsite de răutate pentru păstorilor, pentru cei care îi conduc duomnicește, cât s-au făcut morți cu trupul față de toată fapta ce a asudând pentru ostenele virtuților, ostenindu-se pentru ostenele virtuților, și sunt vii numai prin voința cărmuitorului câr lor, fiind omorâți și iarăși făcuți vii prin ascultare, câți care din frica de Dumnezeu și amintirea morții plâng în fiecare noapte și zi și cad cu mintea la picioarele stăpânului cerând milă și iertarea greșelilor toți aceștia ajung la deprinderea binelui prin toată lucrarea celor bune, tânguindu-se în fiecare zi și bătându-se stăruitor în piept, atrag milă, trag mila lui Dumnezeu. Prin cereri necontenite, prin glasuri <coughs> negrite și curgerea lacrimelor, ei își curăță sufletul și, văzându-l curățit unic, aceștia sunt cuprinși de focul dorinței și de focul poftei de a vedea curățit în de sfârșit, Doresc să vadă, cu alte cuvinte, uh, Zlava lui Dumnezeu cât mai mult pentru ca să fie întreg sufletul lor și întreg trupul lor curățit de orice păcat și patimă. Dar pentru că nu pot afla sfârșitul luminii, sfârșitul vederii luminii Dumnezești, pentru unii ca aceștia curățirea e nesfârșită, că și pe cum mă voi curăți și mă voi lumina eu ticălosul, pe atât se va arăta și Duhul care mă curățește. Și acest lucru mi apare întotdeauna dreptul un în început al curățirii și vederii, că cineva putea găsi un mijloc s-a sfârșit într-un abis, nedefinit într-o înălțime nemăsurată. Știu că e mult, dar nu știu cât. Doresc mai mult și suspin mereu, pentru că puțin e ceea ce mi s-a dat. Deși îl socotez mult față de ceea ce bănuiesc că e încă departe de mine, <coughs> față de ceea ce bănuiesc că, aș putea să mai văd în slava lui Dumnezeu care este nesfârșită pentru mine în comparație cu mica strălucire cu mica, micile vedenii, micile extaze pe care eu le-am trăit întotdeauna un trăitor al slavului Dumnezeu înțelege că ceea ce îi se dă Dumnezeu să trăiască este foarte puțin în comparație cu ceea ce văd puterile cerești și ceea ce vom putea vedea în veșnicie la nesfârșit fără ca să epuizăm vreodată vederea și cunoașterea lui Dumnezeu, lucru pe care văzându-l îl doresc și mi se pare că nu am nimic, ne simțind în întregime bogăția a ceea ce mi s-a dat, a ceea ce mi s-a dat în extaz. <coughs> pentru că vă soarele, dar nu-mi dau seama de aceasta, cum anume, ascultă și crede ceea ce pățesc, ceea ce trăiesc. Negrăit de dulce soarele pentru simțirea, atrăgând sufletul spre un dor inexprimabil și Dumnezeesc. Văzându-l, acesta se aprinde și arde de dor și vrea să țină înăuntru său tot ceea ce se arată, dar nu poate și atunci se întristează pentru asta și nu-și dă seama că a vedea sau pătimia aceasta e un bine, e un bine Dumnezeu în viața noastră. Deci atunci când cel văzut și care e de necuprins pentru toți și neapropia cu adevărat Dumnezeu, <coughs> va voi să miluiască necăjitul și zmeritul meu suflet atunci dintr-o dată, așa cum mi se arată strălucind înaintea feței mele, așa se arată fulgerând întreg în mine și mă umple întreg pe mine smeritul de toată bucuria, de toată dorința și dulceața dumnezească. prefacere totală, schimbarea străină, lucru săvârșit un mine este inexprimabil. Ceea ce se petrece în mine în și după extaz este dumnezeiesc, este desăvârșit. Căci dacă ar vedea cineva ce soare, ce soare dumnezeiesc pe care vedem toți coborând înăuntru inimii, se se aici între și strălucind la fel, oare n-ar fi morți și fără glas din pricina minunii, și toți care îl văd n-ar fi loviți de uimire. Dar cine îl vede pe făcătorul soarelui strălucind asemenea unui luminător înăuntru lui, lucrând și greind, cum n-ar fi lovit de uimire văzând aceasta, cum n-ar tremura, cum n-ar iubi pe cei, pe cel, cei de viață, pe Dumnezeu? Oamenii îi iubesc pe oamenii asemenea lor, când aceștia li se pare întrece pentru ceva pe alții, a fi mai presus de alții, dar pe făcătorul la toate, singurul nemuritor, care poate totul în toți, cine nu-l va dori văzându-l? Crezând numai din auzite, o foroman 10 cu 17, l a iubit cei mai mulți și sfinții au murit și sunt vii pentru el, dar cei care s-au împărtășit de priveliște și lumina lui, Cunoscându-l și fiind cunoscuți de el, de către el, cum nu l-ar dori oare, spunem? Cum n-ar plânge ne înceta, cum n-ar disprețui lumea și cele din lume pentru el? Cum n-ar tăgădui toată cinstea și slava, ajungând mai presus de slava de pe pământ, mai presus de toată cinstea, dorim pe stăpânul cel ce este în afara pământului, în afara tuturor celor văzute sau mai bine, pe cel ce a făcut toate cele văzute și nevăzute? aflând și primind zlava cea nemuritoare și acolo având neștirbi tot binele, dar și toată dorirea, toată pofta bunătăților veșnice a lucrurilor dumnezești, aceștia s-au îmbogățit din însuși zvorul cel pururea viu din Dumnezeu, din care dă și nouă stăpâne să ne săturăm cu bogăție, precum și tuturor care te caută și te doresc cu înflăcărare, ca și noi să ne desfătăm împreună cu sfinții tăi de bunătățile veșnice în vecii vecilor. I mean...